Estàs escoltant el programa on la literatura infantil i juvenil és la protagonista. Estàs escoltant literalment. Ben, benvinguts a... Benvinguts a la nova temporada literalment. però aquesta temporada tenním moltes novetats, però eh, novetats sió de conta compte, contes ja ho, ho anireu escoltant durant la temporada i eh, bueno, és lú novetat I, bueno, i, i espero que ens escolteu i que i ens ho passarem molt bé. A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Descobriu els improcontes amb el Lluc. Hola, sóc el Lluc i, com sempre, a la meva secció de improcontes us improvisaré un conte amb... Um un objecte que l'objecte d'avui és aquest que porto aquí que és una màscara i direu, per què una màscara? Doncs perquè s'acosta a la castanyada i s'acosta, per tant, també el que celebren altres indrets del món, que és el Halloween i si bé jo soc més fan de la castanyada, ja havia fet una història amb una castanya i ja no tenia tanta gràcia i, bé, bueno. resumint que he decidit portar una màscara d'aquestes que fa por bé, i això i ara començaré la meva història que parla sobre aquesta màscara <coughs> la màscara aquesta màscara havia estat treballant durant molt, molt temps per tal que la gent no es revelés mai qui era realment. La màscara la posaven se la posaven per evitar que la reconeguessin. Se la posaven per evitar que realment sabessin com eren. La màscara se la posaven per ser algú totalment diferent per una nit. Però sempre, sempre, sempre se la posaven perquè ningú els conegués. I això la màscara ja li estava bé. Ja li estava bé, ja s'ho passava molt bé fent veure què era i qui no era. I la màscara va estar molts anys fent això. Molts anys. Molts anys. Fins que un dia la màscara va dir la meva ànima donaria per saber qui són tota aquesta gent realment. I després de dir això, se li va aparèixer una altra màscara. Aquesta màscara li va dir, si vols jo et puc tapar mentre tu descobreixes qui són tota aquesta gent que vols descobrir. Tothom que hi s'havia posat la màscara, tothom que l'havia utilitzada i que ja no en sabia res, perquè sempre portaven la màscara. Aleshores, la segona màscara es va enganxar a la primera i van anar a investigar. Van veure que alguns tenien unes vides molt miserables, molt miserables. Altres, en canvi, Tenien una vida de nivell molt elevat. Però tots, tots, tots utilitzaven la màscara pel mateix, per deixar de ser ells, com a mínim durant una nit. Després de veure això, la màscara ho va començar a entendre tot. Estiguin no contents amb el que ells són. Estiguin o no feliços amb la seva vida, amb la vida que els ha tocat i que s'han anat construint. Volen canviar. Volen canviar perquè el canvi és el que els fa humans, és el que els fa grans. Un cop va entendre això, la màscara va decidir desenganxar-se de l'altra màscara. I així ho van fer i la màscara mai més va tornar a dubtar de que aquella gent que portava, que la portava posada, la portava posada, per canviar, per ser diferent, com a mínim una nit, perquè el canvi li agradava tant com a tot aquelles persones que es posaven la màscara. I contacuntats, ja acabat i aquest és el conte d'aquest mes, així que ens veiem ens escoltem el proper programa. Adeu. La castanyada, Halloween són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 Així que, sense res més, comencem. Bé, el llibre que us porta avui és Infantil, L'assassinat a Venècia, escrit per poc castellanos, l'editorial és Estria Polar, i és recomanable llegir a partir dels 12 anys. Aquest llibre ha guanyat el Premi Ramon Montaner del 2021. Doncs bé, ens situem a Venècia, el 1914, on la protagonista Carla Herzog està a punt de complir 14 anys, és llavors quan descobreix que té el poder de preveure desgràcies poc abans que es produeixin. Per això, el seu pare, un home molt ric i poderós i amb una mentalitat molt estricte, l'acusa de bruixeria i la tanca en un reformatori. Una nit, la Carla aconseguirà escapar juntament amb dos companys. Tots tres viatjaran a diversos llocs d'Europa a la recerca d'un llibre misteriós que conté l'explicació dels seus poders alhora que la policia de Venècia busca la Carla, acusant-la falsament d'assassinat. Mentrestant, esclata la Primera Guerra Mundial. I què? A què espereu per llegir aquest llibre? I ara, la recomanació del llibre juvenil es titula El llibre dels portals, de la Laura Gallego, i la traducció està feta per Raquel Sula. Bé, els pintors de l'acadèmia dels portals són els olors que saben com s'han de dibuixar els extraordinaris portals de viatge que constitueixen la xarxa de comunicació i transport més important de la Rúcia. Les seves normes rígides i la seva exhaustiva formació garanteixen una impecable professionalitat i perfecció tècnica en tots els seus treballs. 40 vits estudiant d'últim any a l'acadèmia rep l'encàrrec de pintar un portal per a un humil camparel·lo. No imagina, però, que estarà a punt de veure's involucrat en una trama d'intrigues i secrets que podria remoure els mateixos pilars de la institu institució. I per finalitzar la meva secció acabo amb la recomanació de l'obra de teatre de Crimen Perfecto a la sala Arts. Hi ha un text escrit per Frederic Knut, però l'obra està dirigida per Xavier Fuster. Un freti calculador tenia estar retirat l'aneix assassinar a la seva vella campè alta i rica esposa perquè desitja heretar la seva gran fortuna i de després venjar-se el d'una infidelitat que acomeix ella amb un conegut escriptor. Per fer realitat el pla, fa xantatge un antic compan d'universitat i el convenç, per quan ell no estigui, doncs que entri a casa i estranguli la seva dona. Mai és massa tal per anar a l'hora noble, així que, per què no compleu les entrades a la sala Arts i Neu d'Ora? Primer, perfecto. Jo us ho recomano. Espero que us ha la meva secció d'avui i acabeu d'escoltar tot el programa. Sisplau, no us podeu perdre cap a altres seccions. Així que, fins a la propera. Adeu. Llibres per donar. Recomanacions per recomanar i una obra de teatre ens faran un somriure. Gràcies, Àfrica! En aquest programa estem bojos pels llibres, literalment. I a continuació, el Jordi ens porta un reportatge ben especial amb el Jordi. El reportatge aquest mes de literalment parlarem sobre la revista Caball Fort. Caball Fort va néixer al desembre del 1961, fruit de l'esforç d'un grup de persones procedències i verses unides per una preocupació comuna, trobar una manera perquè els infants poguessin aprendre a llegir i escriure en català. Aquesta preocupació va marcar el format i el contingut de la revista, des de la decisió d'incloure pàgines de còmic per estimular l'interès de l'actor fins a la tria del model de llengua, que havia de, de ser... Rigorós i al mateix temps viu i prener. L'any 1990, Califor va començar a publicar un suprament per a lectors més petits a partir de 5 a 6 anys, que es regalava amb la revista i que sortia 6 cops l'any. L'any 2005, el Tartano es converteix en una revista independent, mensual, adreçada a lectors la 4 hores. Anys. En 1991 es va construir la Fundació Caballfort amb l'objectiu de donar suport a la revista a celebrar-ne la continuïtat. Per aquest motiu la Fundació va passar a ser propietària de l'editorial de la revista. Els seus estatuts preveuen, a més, la possibilitat de promocionar la publicitat publicació de noves revistes i de dur a terme de tota mena d'activitats culturals adressades al públic, infantil i juvenil. En una entrevista a Catalunya Ràdio i ICAT FM, Quix XM a, a, va fer una entrevista a, a la Mercè Canella de la revista Um, Cavall Fort. Us deixo un troçet de l'entrevista. Cavall Fort, que va néixer el 62, estem 159 anys aquests anys, que són molts anys, uh, la idea era donar en als nens, que els nens tinguessin una manera, en aquella època, de, de, de tenir una revista en català, de poder llegir i escriure, veure que és una llengua normal, no? però també molt de contingut interessant i aquesta, aquest interès és l'interès que s'ha mantingut durant tots aquests anys de fer una revista interessant, divertida que arribi i que pels lector sigui un plaer un descobriment Hola Jordi, com estàs? Desitjo que bé i gràcies per deixar-me participar en aquest reportatge En primer lloc La i Fort ha estat com una de les revistes que més he llegit durant la infantesa i és una que molts dels personatges i, i tires de còmic que contenia a part de reportatges, contes i literatura, eh, m'han entretingut molt. Jo sempre l'aconseguia a les biblioteques i eh, és una d'aquestes revistes que tota biblioteca la té perquè fa una bona tasca, que, que és pues, senzillament pues, oferir eh, còmics, entreteniment en català de bona qualitat. Eh, I a més a més, tot el que pots trobar, les tires, el, el, les vinyetes, els còmics, eh, solen ser... Eh, solen tenir personatges amb bastanta, com en diríem, uh, amb bastant caràcter però uh, prou idicincràtics perquè te'n puguis recordar i això la fa bastant uh, especial, de manera que un cop ja aportes llegint-ne unes cinc o deu guanyetes doncs ja t'hi acabes acostumant, aca te'ls acabes fent teus, uh, aquests personatges. I això és bastant interessant de la revista, Uh, tot i que, per les meves preferències, uh, si hi ha una revista que em va abarcar, si a la infantesa va ser ReporterDoc, uh, va ser una revista que uh, em va dur a explorar molt la meva curiositat sobre la ciència i fer-me moltes preguntes i uh, sí, assabentar-me de moltes coses del món que no sabia que existien. I bé, aquestes dues revistes uh, jo les devorava sempre que sortia un nou exemplar a la biblioteca, uh, perquè sempre la tenia allà, doncs jo sempre ho llegia. I, bé, bueno, ha estat una revista que m'ha acompanyat molt. Eh, al final són aquestes coses senzilles, d'entreteniment, eh, no super pretensiós, però eh, sí de molt bona qualitat. I, i no sé, jo crec que eh, el sol fet d'entretenir, fer-ho passar una bona estona als infants amb aquesta revista, Uh, no ho sé, és una tasca molt, molt xula Espero que us hagi agradat i moltes gràcies Teniu ganes de llegir els nens i no tant nens no llegiu la revista Cavallfort I aquí el reportatge Moltes gràcies Jordi Literalment llegim l'actualitat amb la Laia Soc la Laia, i això és Llegim l'actualitat. Tal com indica el nou, aquesta és una secció on parlarem de diferents llibres dins d’una mateixa temàtica, i normalment serà d'actualitat. Aquest mes us porto un seguit de llibres relacionats amb el misteri i el terror, del gènere thriller, ja que tenim Halloween o la castanyada, depenent d'aquesta l'abreu, disfacem els dies més de terror i misteri que la de resta de l'any. Tots els llibres dels que us parlaré avui formen part del mateix gènere literari que he comentat, cada un està enfocat en una amagrada diferent i segur que trobeu el que més us convenç. El primer llibre és un dels més top, personalment. És El príncep de la boira, de Caro Ruitafón, i en ell ens trobem amb una família que se'n va viure a la costa, deixant enrere la ciutat on sempre hi havia estat. En la casa que s'hi estableixen encara troben el pes de l'ànima del fill mort dels anteriors propietaris i amb ell també el pensat de la boira. S'ha de dir que aquest, llit, que aquest és un llibre en què realment vaig passar por de lo ja que contínuament els escenaris i els moviments que passen són tan tallats i la sensació de misteri incògnita és constant en tota l'obra. Tot i els meus més sensibles, és un llibre que el vaig molt i encara recordo escenes descrites en moments concrets de l'acció. Un altre llibre destinat al misteri tenim Alguien ten un secreto, de Karen McManus. El llibre per si ja té molt en començar, ja que ens presenta la protagonista anomenada Ellery, que la seva passió és el misteri i descobrir els seus secrets. Però aquí no acaba la trama. Ella i el seu germà van anar a viure amb la seva àvia, al poblet d'on és, i és allà on comença el misteri d'Algó. La, la passada reina del ball de l'institut és notícia, ja que la don troba morta, i la futura és amenaçada, topant directament amb la realitat de Lellerli. És un llibre amb diversos punts forts, com ser una novel·la ràpida de llegir, tenir constantment al cap diverses tavies per desxifrar al final de l'obra, o l'aproximació de la vida real en quant els sentiments i emocions dels protagonistes en la seva vida deixen enrere el misteri que s'emporta a la ciutat. Atrapats a la xarxa és una novel·la de Michel Gagnon i ens mostra un personatge més tancat i on el seu món és el digital, ja que la nou ha aconseguit tenir les habilitats perfectes per ser un hacker. Fins que un dia es desperta en una habitació sense recordar res i amb poc temps a fugir -ho. És una novel·la de caire juvenil i és bastant amedat a llegir i constantment et fa enganxar-te a la novel·la aconseguint-ho i en poc temps la tens acabada. Potser té més acció que els dos proposats anteriorment, però tot així és un llibre que tot i tenir poc aire de terror, el misteri el supera. Pels més petits, una col·lecció de llibres que trobo que és un bon encert és Agatha Mystery de Sir Steve Stevenson. És una adaptació de les novel·les d'Hércules Poirot i Sherlock Holmes amb Agatha Hilarie com a protagonistes. També dona una pinzellada a Agatha Christie en aquests llibres i és una bona manera d'introduir les novel·les de misteri acompanyat d'il·lustracions que, juntament, relaten la història i s'usen el misteri. Personalment, em recorda molt a les novel·les de l'autora Esmentada, Agatha Christie, no només pel fet que la protagonista comparteix el nom de l'autora, sinó també per la manera d'explicar i de com fan anar la història. Finalment, també podria aportar un clàssic com és Frankenstein de Mary Shelley. En una primera llegida d'aquest llibre, Podem pensar que només es tracta d'un monstre creat per un home i de tot el que comporta la seva creació al nostre món. Però és més que una simple novel·la ja que ens pot fer reflexionar, estona, com què és bo que és dolent, o el, sobre els prejudicis, la venjança, entre molts altres aspectes. Després de llegir la novel·la, veiem que la història és diferent del que ens imaginàvem. No tot és culpa del monstre gran i dolent ja que darrere d'aquests s'amaga una història i un perquè de les coses que van succeir al llarg de tota la novel·la. Aprenem que no tot és realment el que es veu a primera vista i fins i tot arribem a veure el monstre entranyable i bo. Aquesta novel·la és idònia per aquests dies que creiem creem aquest ambient de terror i misteri, ja que és embollada i misteriosa. I amb aquestes novel·les podem afrontar els dies que queden d'octubre per llegir i entrar a formar part de la resposta dels misteris de les novel·les. És per això que aquí acaba la secció d'aquest mes. Adéu! Terror, terror i misteri. Una castanyada que es converteix en Halloween. Que recomanen llibres? Gràcies, Laia! Espera! Espero que us hagi agradat el programa d'avui i moltes gràcies als nostres col·laboradors. Fins una altra. Gràcies.